«Не знаю. Мені завжди здавалося, що я тобі заважаю». Вона посміхнулася. «Це так типово для тебе. Ось чому ти володієш мною, а не хтось інший». Вона пестила його щоки та лоба, а він заховав своє обличчя в неї на грудях. В кімнаті відчувалася свіжість, але це їх не турбувало. «Я так люблю твій сміх», – продекламував, відчуваючи тепло її подиху. Сміх відновив у ній маленьку дівчинку. Вона все ще була тут, варто було лише простягти до неї руку а їй здавалося, ніби говорить, з невихованою дитиною. Руки висушили його тіло, зігнули спину, але не зачепили душі. Отаким він був завжди. Вони сиділи, слухаючи музику, і спостерігали, як кімната поволі занурюється в ніч. Усе навколишнє зникло, а їхні руки продовжували стискатись, обмінюючись теплом Галина посміхалася до нього Відчувала, що скинула з плечей важкий тягар І від цього їй стало легше і сумніше одразу Усе навколо змінилося І вона здалася собі Роздягненою посеред степу Прошитого вітром Байдуже, що навколишні будинки Стояли, як завжди А люди поводилися Як і сто років тому Самотність Брутально дмухнула на неї Своїм убивчим холодом Щоб захиститися Від неї Галина притислась до плеча Валерія. Він не вписувався в систему. Він знав про щось таке, про що треба було розповісти всім. А він беріг це знання і жив заради чогось свого, що вважав головним. Звичайно, він називав це коханням. Та Галині часом здавалося, що вони говорять про цілковито різні речі, хоча вживають одне й те ж слово. Він занадто любив свободу. Кохання таким не буває. А він ненавидів усі на світі закони, писані й не писані. Його неможливо було ні приручити, ні впряхти до вуза, а подружнє життя – то важкий віз. І, здається, вона вчинила правильно, не вибравши його за молоду, хоча, очевидно, кожен без винятку чинок молодої жінки неможливо назвати мудрим. Вона пам'ятала, як намагалась забути його. Але чим дужче намагалася викреслити той образ із пам'яті, Тим настійливіше він виникав знову і знову, щоразу втрачаючи якусь із своїх огидних рис та звичок, стаючи щоразу трохи теплішим, трохи досконалішим, набуваючи нового змісту та ваги, яких у ньому, здається, тоді не було. З плином років його образ займав місце, яке вона планувала залишити для інших, більш достойних і більш корисних для неї у всіх відношеннях. Звідкиля в її душі взагалі взялося місце для брутального пияка, майже злочинця, а можливо і злочинця хто зна. Цього вона не могла ніколи зрозуміти і пояснити для себе. «Ми створені одне для одного», – любив повторювати юний Нахаба. «Невже таке можливе?» А крім запаху свіжих булочок, я ще люблю пахощі свіжого розбитого окопу, приправлений запахом кселіту, промовив із заплющеними очима, повертаючи галину до реальності. «Слабак. Чому?» та лежав там і нюхав оту гедоту. «Чорт, поруч із тобою неможливо бути героєм!»